Hmm. <laughs> Assalamu alaikum, rahmatullahi, obrikatu, postanog raditeli, dobrodošli u novo izdanje emisije Naša svakodnevnica. Naša svakodnevnica bi trebala da bude hadis, Kur'an i uh, u suštini onako sve što se tiče vjere. Da čitamo, da se obrazujemo i naravno da postupamo po tome. Uh, govorili smo nešto više o hadisu u neke naše uh, protekle dvije emisije. Nastavljamo dalje sa nama dragim gostom, profesorom, doktorom Šefikom Kurdićom. Assalamu alaikum i dobrodošli. Olaikum salam, rahmatullahu barakatuh, bolje vas našao. Hadis je more jedno veliko, kojem se može pričati i pričati, ali u ovim našim nekoliko emisija da približimo i pojasnimo našem narodu. Danas ćemo govoriti nešto više o terminima Sahih, Daif, Hasan. Pa evo, za početak možeš to nešto, šta znači ustvariti termin? Bismillah, sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa alaihi wa sallallahu alaihi wa Evo koristim priliku prvo da posalami svo naše gledatelje, da im poželim ugodno tako, gledanje ove naše emisije i nadamo se da će nešto izvući korisno iz ovog našeg kazivanja danas o Sahihu, Hasanu i Daifu. Naime, dobrostevi kazali, hadis je jedno more, ogromno, to je okean, jer zato što je poslanik, sallallahu alaihi viselem, kompletna Kur'an i Kerim protumačio u svojoj 23-godičnoj životnoj praksi. Prema tome, sve ono što je bilo potrebno za čovjeka, njegov život, i Dunjališki, ahiretski, i onaj zagrobni, sve to poslanik, sallallahu alaihi viselem, rekao, ili su opisali to njegovi ashabi kada su gledali poslanika sallam, da određene stvari radi i da prakticira. Naravno, e, islamski učenjaci su vremenom obzirom da se nataložilo puno predanja koja nije poslanik ali islam izgovorio ili koji su prenosioci na neki način zbog svoje senilnosti ili neke druge greške zaboravili, onda su oni pravili neku vrstu gradacije između hadisa i predaja, tako da je došlo do ocijena Sahi, Hasen i Daif i te, te ocjene imamo već kod prvih islamskih učenjaka, međutim u početku to su bile samo dvije ocijene, mm -hmm. bile su Sahi i Saqim, to je Sahi zdrav, ispravan, pose dan autentican is kim je bio bila predaja dakle bolesna slaba loša međutim vremenom to se je pretvorilo u sahi i daif dakle onog što je ispravno autentično i ono što je što nije autentično i što nije dobro e, prvi koji je termin hasen bio je imam termizi On je tek prvi upotrebio taj termin jer je vidio da je hadijs dobar. Samo malo mu neke stvari fali što ću mi u nastavku da, našeg razgovora, nadam se, pojasniti. Ali uglavnom da o, kažemo nekoliko riječi ova tri termina da i bar definiramo onako na našem jeziku da bi ljudi to dobro znali. Na arapskom jeziku imamo more definicija vezano za ovaj problem i najveći hadijski stručnjaci i eksperti su već davno kazali te definicije Ali mi ćemo onako pojasniti našem običnom narodu šta znači Sahi, šta znači hasen i šta znači daif. Sahih, hadis, znači onaj hadis koji je prenesen od početka do kraja svoga senada, to je slanca ili niza prenosilaca, prenosilaca dakle pouzdanim predanjima da prenosi pouzdanji od pouzdanog, a sljedeći pouzdanji od pouzdanog, gdje se kroz vremen, vremenski, dakle, interval, sva islamska olema složila da su ti prenosioci koji se pojavljuju u dotičnom hadisu ko ga prenose, pouzdanji. Dakle, zavisno od toga koji e, autor prenosi, autor zbirke, bilo to Buharija, Muslim, Imam Tirmizi, Nesa ili bilo koji drugi, onako prenosi od svoga učitelja onda njegov učitelj treba da prenosi od svoga učitelja i na taj način taj se sened, odnosno lanac ili niz prenosilaca, spoji sve do ashaba, a on od poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. Ukoliko se, dakle, e, ustanovi da su svi prenosilci pouznani, sigurni, provjereni, onda se takav hadis naziva autentičnim, odnosno sahih predanjem, što mi kažemo često u narodu, verodostojni hadis. Što se tiče Hasan hadisa, on ima sve uvjete kao i šarte kao i sahi hadis, samo redostaje jedan mali dio, a to se zove, eh, to se zove adapt, preciznost. U njemu nisu eh, ravije ili prenosioci toliko precizni 100% ili milijon posto, kako mi rekli, kao što je to kod Sahih Hadis. Sve ostalo mora biti također na nivou i tu je mala razlika, vrlo mala razlika između Sahiha i Hasena. Dakle, Hasen se koristi u kod islamskih učenjaka, međutim, kada su pitanju Akidetske stvari kad su pitanju, znači ono u što nema sumnje, onda tu jedino može koristiti pouznani sahih hadisa, posebno Mutevartir hadis koji je opet najbolji od svi ovi sahih hadisa. Dakle, hadis u čioj generaciji, e, u svakoj generaciji prenosioca koji prenose, Postoji toliko broj prenosilaca da se uopće ne može nikako posumnjati određeno predanje. To je mutawater, predaja i tako je rekli smo Kur'an i Kerim došao jer je u svakoj generaciji moralo toliko ljudi da prenosi Kur'an i Kerim, da ga citira, da ga prouči, da ga iznese ljudima da niko ne može više posumnjati ono što su oni prenijeli. Tako je nastao Kur'an i Kerim, tako su nastali određeni hadisi na, na ime nastali ocjenjeni da bismo ih mogli koristiti, valorizirati u našem određivanju nekih i e, dilema i problema s kojima se susrećemo. I na kraju daje Hadis. Mnogi naši gledatelji znaju šta je to, je, dakle, slaba Hadis. Hadis koji e, možemo upotrijebiti po nekim islamskim učenjacima, ukoliko nije totalno slab, dakle ima slabosti u sebi, samo onda kada postičemo na dobro i odvraćamo zla, ali se on ne mogu koristi, recimo, za dokazivanje koliko imamo rekata u namazu, na koji način je poslanik Ali Salam u namazu, slično tome. Prema tome, na daif hadisima se ne temelji vjera, nego se temelji na, prije svega, vjerodostoni u autentičnim hadisima, a daif je, dakle, predanje u čijem senedu, na bilo koje mjesto u tom lancu, postoji nekakva slabost, ili edov, što Arapi kažu. Dakle, neka slabost i ta slabost može biti na odloste načine izražena bilo koja vrsta slabosti, bilo se pojavi neki nepoznat prenosilac. Čim je nepoznat prenosilac, mi ne možemo imati povjerenje da je to siguran hadis, prema tome se pojavi čovjek za koga islamska Stolema nije dokazala da je poznat koje, šta je, odakle, šta je studirao, gdje je slušao hadis, od koga je prenio da je pouzdan u svom životu, radu, djelovanje posebno u prenošenju hadisa. Takav hadis je automatski postaje daiv, ili ukoliko ima neku vrstu Senilnosti, recimo imate hadise u kojima se kaže za neku ograviju da je do te i te godine, ne znam, do svoje 60. godine njegovi hadise uvažavaju. Nakon 60. godine kada je postao senilan i zaboravljao, njegovi hadise više ne uvažavaju, to jest ono što tada prenosi neće biti uvaženo. Ono što je prenio dok je bio mlađi i dok je imao dobro pamćenje od njega se preuzima. Prema tome islamska ulema ili veliki islamski hadijski stročnjaci su svaki hadis i svakog ograviju dobro pretiterali što mi kažemo stavili ga pod rendgen ti jel tako pravila hadijski i nije se moglo desiti da bilo ko prenese hadis a da ima neku slabost u sebi i dakle bilo kakva slabost mi naravno to izostavljamo i nećemo to koristiti za dokazivanje šerijsko pravni propisa ali jedan dobar broj islamske uleme i većina njih smatra da ih možemo koristiti da postaknemo čovjeka na dobro zato što nema tu onoga što je vezano za ibadet, nema onoga što je vezano za kajdi, tako da je. A, što se tiče a, ocjene a, hadisa, a, njegove ispravnosti ili a, neke slabosti a, generacije prije učenja kastura nama pripremili sve da, da da nas možemo tako lahko a, izabrati. A, šta je sada sa Uh, situacijama kada se baš ne vodi toliko računa, uh, pa ono hadis i uzme se i citira i radi po njemu, pa možda tu dolazi do, do, do neke zbrke i uh, drugačijeg nekog razumijevanja. Naravno, mi bi trebali poslano voditi računa o teme, pogotovo što imamo, hvala Allahu i Đalešanu, ocijene svi hadisa. Nijednog hadisa nemamo, koji nije ocjenjen. Ako nije ocjenjen, to uistinu i nije hadis. Jer islamsko olema od najranije vremena do danas e, putovala od centra do centra, od šejha do šejha, učitelja do učitelja, od dakle, jednog grada do drugog, poput Buharije, muslima i drugi veliki islamski je tako učenjaka koji su sve to provjerili. Ta, prema tome ne možemo nekad da ljudi kažu pa ne znamo mi je to hadis. Nije to moguće. Dakle, negdje oko milion hadisa se operira danas u svijetu. Od tog broja, jedan dobar broj, nekoliko stotina hiljada su virodostojni, nekoliko stotina hiljada su hasen hadisi, a veći dio toga su daif hadisi i imate nekoliko stotina hiljada mevdu, to jest ubačeni, patvoreni, ili, što mi kažemo, apokrifni, lažni hadisa. Prema tome, čak i on je lažni, sva ulema islamska je do I mi ne možemo kazati, možda nije hadis, možda jest. Tačno se zna koji je hadis i kakva je njegova vrijednost. I hvala Allahu da smo mi imali kroz historiju tako veliki broj učenjaka, savjesni ljudi koji su čitav život podredili toj znanosti. Koji su, hvala Allahu, Đašanhu, nisu druge obaveze uzimali, nego samo se bavili tim pitanjem. I to su, naravno, genije ko koji, kojima mi, naravno, trebamo skidati kap koliko su oni uradili u odnosu na ove generacije danas koji rade, a imamo tolike mogućnosti, a oni nisu imali, oni su na umornim konjima, devama ili nekim, jel tako, onaj, mazgama prelazili te velike, jel tako, razdaljine da bi došli do određeni učenjaka i da bi svaki hadis provjerili. I mi to danas imamo. I hvala Allahu Đalešanu za valjujući trudbenicima i velikim, Je tako, aktivistima u islamskom svijetu danas koji ne žele svoje vrijeme mi čak imamo hmm. na internetu ukusane gotovo sve te hadise i onaj kogo želi da se bavi tom problematikom i želi da nešto sazna dovoljno je samo da ukusa jedan dio hadisa na arabskom jeziku i da mu se pojavi ne samo hadis nego i njegova osjer koja je već uvažena ili je l'tako u onaj, kako bih rekao prihvaćena od najvećih islamskih učenjaka poput ibn Hadraja i mama Neveviya i mama Zehebija i veliki drugi hafiza hadisa koji su prije ovi naših savremenih učenjaka poput imama Albanija, Šejha Abdul Kadira Nautaš Vajbar, Nauta i velikana današnjice koji su onaj donedavno neki bili od njih živi, neki još žive i rade i djeluju, oni su na neki način sve te ocjene pribrali i iznijeli one ocjene kojima je ocjenjen dotični hadis, tako da mi danas nemamo dileme, dakle šta je pravi hadis i koji hadis je vjerodostojan, samo je bitno malo se potruditi Ukucati hadisi, doći do njega ili upitati one znalce koji se danas bave hadijskom znanošću, a ne pisati knjige onako kako kome naumpadne i citirati hadise, a da zato nismo onaj uvjereni. Jer kao što znate, kada koristimo evo, naš so koji mi ovdje danas pijemo, ili bilo nešto drugo od ovih tekućina koje pijemo i pića ili hrane, uvijek gledamo da neće biti zatrvana. Kada je u pitanju vjera, ona je najbitnija jer vjera nam donosi džennet. Ili nevjera nam donosi džehennem. Prema tome, to je, to je glavno pitanje, to je suštinsko pitanje. Ako vjera nije u redu, onda šta može da bude ostalo u redu? tamam da je i hrana u redu, neće nas spasiti sutra u džehennemske vatre. Ali ovo je najbitnije pitanje, da li će nam vjera biti ispravna, da li će vjera biti naša mjera. E to ako bude onda imamo priliku, imamo onaj, kako bi rekao, zadojstvo i čas sutra biti u džennetu sa poslanikom, ale selam, i drugim lijepim ljudima, koliko to ne zadobijemo, a ne možemo zadobiti ukoliko budemo slijedili ono što su drugi govorili, a ne poslanik, ale selam. Jer zna se, za džennet ulaznica jeste da se izgovara šehade, da se vjeri u Allaha, dželjšanu, kad se kaže šehade, to se misli na osvjedočenje i na Dakle, svjetočenje da je da on jedan jedini. Ako on jedan jedini, ne može nam ništa biti iznad njega. Znači, nijema širka, nema obožavanja drugi, nema naklanjanja drugima, nema poklanjanja, nema respekta prema drugima, kao prema gospodaru svemira. Sve ostalo mora biti ispod na tom na toj piramidi, on je iznad svega. A onda je iza toga odmah slijedjenje poslanika, sallallahu alaihi sallam, koliko toga nema, dakle, bez ta dva šehadeta, šehadeta, da vjerujemo Allaha da svjedočimo da on jedan jedini gospodar, dakle, da nema ništa iznad njega, niti može biti nešto pored njega, i zatim svjedočenja da je Muhammed sallallahu alaihi ve sallam, allahu miljenik i poslanik koji je on poslao da nam vjeru objasni i ne budemo slijedili njega u tom kontekstu kako se traži u Kur'anu i sunnetu, onda mi jednostavno nemamo ulaznicu za džennet. U tome kako ćemo ući u džennet sa hadisima koji nisu hadisi, hadisima koji su izmislili blisi. Hadisma koji su potureni zbog neki bilo kakvi interesni sfera koje su nama nemetute na ovome svijetu, zbog toga čovjek treba stvarno biti precizan, a imao sam prilike slušati brojne hudbe i brojna predavanja gdje ljudi gotovo čitovo predavanje održe zasnovano na neautentičnim hadisima, na totalno slabim ili čak lažnim hadisima. Čak i veliki funkcioneri naše zajednice to znaju da urade. I zato mi moramo upozoravati, bez obzira koliko su oni ljutili, jel tako na to, mi moramo upozoravati da čovjek koji je odgovoran, koji predstavlja pogotovo vjeru, koji nastupa u ime vjere, koji govori vjeru, da govori sa vjerom Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A ta vjera se zna zasnovane na jasnim kriterijima i hadisima. Hatu tu burhanekum in kuntum sadiqin. Kaže Allah želešanu jasno, doneste argument ako kažete da istinu govorite. A mi kad tvrdimo da istinu govorimo ljudima se obraćamo onda posebno moram voti računa da svaki ajed bude citiran ispravno i da svaki hadijs koga ga citiramo bude utemiljen na ovim pravilima i na ovim šorutima što Arapi kaže, odnosno uvjetima koje islamska ulema postavila i to u čitavom vremenu i prostoru od najraniji učenjaka do ovi današnji koji smo nedavno imali prilike slušati i gledati neki su preseli poput Albanija Rahmetullah Alehi poput Šeja Abdelkadira Nauta Rahmetullah Alehi poput Ebu Gudea, rahmetullahi, dakle, velikana hadijske znanosti u 20. stoljeću, a imamo hvala Allahu i danas more jedno ti velikana koji su učili od ovih velikih šejhova i koji su praktično s generacije na generaciju prenosili ovo znanje. To znanje se prenosi iz generacije na generaciju. To znanje se uči. To znanje ne možemo naći samo u novinama i zato je opasno čitati hadije samo iz novina sa Facebooka. A hadisi kad se pročitaju, moraju se staviti pod filter i tako i provjeriti jel on hadis koji se uvažava ili nije. Zbog čega to govorimo? Zbog toga što je stalo nekima u svijetu da jer ne mogu o, na neki način osujetiti, ne mogu neutralizirati i minimizirati islam u svijetu. Oni pokušavaju da bar izvrnu taj drugi je tako izvor islama. Nemoguće je izvrniti Kur'an i Kerim jer imamo veliki broj hafiza. Kod nas u Bosni danas živi hafiza, imamo blizu dvijestotine, dvijestotne možda sada i više. A da ne govorimo o drugim dijelima svijeta, imate milijone u brojnim islamskim zemljama, milijone ljudi koji su hafizi Kur'ana, imate negdje čitav grad, gotovo svi su hafizi Kur'ana. Razumijete, to, to, to je more jedno ti hafiza. I danas je nemoguće izvrniti Kur'an i Kerim jer je puno hafiza, a imamo i Stalno gledamo. Ali zato se pokušava izvrnuti drugi izvor šarijata, to je hadis poslanika, ali i selam. Sa ubacivanjem lažnih hadisa i stvar stvarnim, dakle, kreiranjem novih hadisa koji uopće nisu hadisi. E zbog toga je vrlo opasno, kad god ne iđemo negdje, odmah iscitirati dok ne provjerimo da je to zaista naveo neko od uleme koji se Allaha boji, koji za njegovih granica stoji i koji neće citirati hadis koji nije vrdostojan, ili se mora onda uvijek provjeriti taj hadis da bi ga mi... Kazali i rekli. Zato je bilo dobro da imame na svojim hudbama i odgovorni ljudi u svojim vazojima, predavanjima ne navodje druge hadise osim vjerodostojni hasen hadisa. Pa svi oni koji čuju od nje određene predaje, onda što god udu prenosili, bit će ispravno. Čim mi spomenemo neki dajiv hadis, normalno kogod prenese, Prenijeće, jer drugi ne znaju, drugi manje znaju od nas. I raditi potom. Je. Oni će, ne samo preniti, upravo što kažete, oni će raditi po njemu i onda sve ono što nastane kao posljedica ti lažnih predanja ide i nama, na, jel tako, na naš vrat. Pa ćemo sutra morati odgovarati Allahu Zadršanu što smo iznedrili, kazali ili provazili je hadis koji uopće nije da. hadis. Pa kako ćemo sutra pogledati poslaniku, ali i salam, kada dođemo a citirali onaj hadise Allah ga ali na njega a on kaže pogotovo ako to čovjek radi namjerno i svjesno man kazab ali mutamidan falyatabwa maq'aduhu min anar kona mne svjesno slaže dakle zna da nije to hadis a kaže a ima ljudi i znaju da nije to hadis i znaju da je apokrifan Ha, o, o tome ćemo govoriti u od narodi emisija, da. naravno, pa ćemo to poslano pojašnjavati, a oni opet citiraju taj, taj hadis koji nije hadis, nego mi ga nazivamo hadisom zato što ga ljudi nazivaju hadisom, uopće nije hadis, nego izmišljena predaja koja je podmetnuta i potorana poslaniku, sallallahu alaihi ve sellem. Zato kažem, evo, koristimo i ovu, ovu našu lijepu emisiju da upozorimo naš narod na to da uvijek kada čitaju da nađu tamo, kad iza hadisa piše da ga prenosio Buharija, tom i tom kitabu ili taj, taj broj hadisa da mogu provjeriti, onda nekad to uzmaju muslim i sl. tome, ili neko od ovih veliki šejhova poput Irmizije, Nisaije, kogo se spomenuje u svom tom dijelu, u njih su hadisi provjereni osim onih koji su i daife albar nema tu lažni predanja jel tako i nećemo lako naići na ono što što ćemo poturati poslanik selam čim nema ocjene hadisa ili nema autora koji je prenio te hadise treba izbjegavati kod nas često ima kaže rekao je poslanik ali islam, je da se navede ne znamo ni, ni, ni kad je rekao ni gdje je rekao ni ko prenosi preno tome to je vrlo opasno i zato kažem evo mi nećemo ni od koga drugog prenijeti lako ako nemamo delila ono zato. Mm -hmm. Danasnja nauka je upravo ono naslijedla od, od hadisa i seneda, kada su učenjaci postavili te kriterije, da se ništa ne može kazati bez dakle izvora, bez pouznanog izvora, odakle se prenosi. Danasnji radovi, posebno diplomski radovi, magistarski, doktorski mm -hmm. radovi, se upravo rade po tom urnaku. Dakle, vidite, umet Mohamed Ali Salama bio preteča ovoj naučnoj metodologiji pisanja radova. I danas se ne može nijedan rad napisati ukoliko, ne citiramo nekoga, učenjaka i ne kažemo, ili autora gdje se, nalazi, uh, gdje se nalazi u kojoj knjizi, koja strance, na kraju moramo donijeti čitavu listu, jel tako, literature koji smo koristili da bi eventualno komisija koja pregleda naš rad mogla da ustanovi je li to zaista u toj knjizi ili nije. Jedino se tako drži autentičnost nauke, a ovdje kod nas u hadisu preko ravija predanja i preko ovi sahiji predanja se drži i čuva autentičnost vjere. Uh, sad možda... Našem gledacijem izgleda to, to nekako daleko, možda i što bi rekli malo zbrka, međutim nije tako. Uh, vrijednost uh, prvih generacija učenjaka uh, se, evo, i, uh, kroz, kroz ovo sad što ste vi uh, kazali, uh, pokazuje da uh, hadise koji su uh, ispravni, imamo te zbirke, da nas uh, ne moramo se plaho optrećivati jeli, ili nije sve u, u zbirkama, možemo malo spomenuti a te zbirke od onih vidstava u protekim godinama radile. Naravno, vrlo je bitno da da imamo dakle imine na bosanskom jeziku zbirke koje su vjerodostojne i na koje se možemo osloniti bez imalo sumnje da li znači, je određene. Od početka do kraja kao tamo rahat. Naravno, rahac. naravno i, i zato je najbolje takve prije svega zbirke koristiti i onda ostalo što možemo naravno što stignemo do drugih vjerodostojnih hadisa koje mi spoznamo, naučimo ili čujemo da su vjerodostojni ili nam neko dokaže da su oni vjerodostojni, ali prije svega Allah je dao da mi Bošnjaci iako smo mali narod imamo evo gotovo sve dijela od kutubusite prevedena. Još je samo preostalo da se dakle do kraja prevede Imam Nesaj i njegov sunen i, e, dakle, i, i sunen imni mađi već preveden, samo treba da, da se uskoro, koliko znam i čujem da se štampa. Dakle imat ćemo time ovih šest najpoznatiji zbirki već kompletirani na našem jeziku a posebno je značajno da imamo Buhariju i muslima ne samo kompletirane nego imamo i, i komentirane. Što je vrlo bitno jer Rekada neki hadis makar bio redostojan može da bude derogiran. Dakle tekstualno njegova važnost postoji, ali hukmen, to jest propis koji je tamo onaj u spomenut ne mora se više primjenjivati zato što je stavljen van snage. E to jedino kod sahih hadisa ima sporno kada neko čita, može da pročita i da ima pogrešno onaj nastup zato što je već neki propis derogiran, ali on stavljen u kontekstu i on se uvažava isto kao što imamo ajete u Kur'an Kerimu koji govori o određenih stvarima, pa su derogirani i onda stavljeni na snagi. Ali ga imamo i dali u Kur'anu. Koliko učimo taj ajet, imamo zato seva, sevap, kao onaj, ne moći se približavati na dok se u pijanom stanju. To je bilo u početku dok je, dakle, sukcesivno, postepeno izbacivan alkohol i pomolo se narod pripremao ili trebalo narod pripremiti psički na svaki drugi način da on može da svati da, da više ne pije alkohol, pa je poslanik, ali i salam, dobio od Allaha zadatak, da to, dakle, sukcesivno postepeno ljudima zabranjuje i ti ajati danas postoji. Mi kad učimo, čak učimo namazu, imamo sevab za to, ali se oni ne primjenjuju, jer se više ne može ni kap alkohol, ili tako, kao vjernik ne da. može uzeti. Ako uzmemo samo taj ajat, onda znači mi možemo, ali uh, piti alkohol, ali uh, uh, da smo svjesni. Naravno. Pranjamo. E to, Međutim, uh, dalje je to sve derogirano, kako ljubije korijanske ajete. E, Isto ko, tako sad i istom. Naravno. E sad, oni koji ne znaju, recimo, čitaju samo ajete, ako nisu upućeni u to, mm -hmm. on će uzeti jednu čarstvo, dvije, tri, pa će klanjati nama, uzeti alkohola. Zitim, mi znamo da je alkohol zabranjen, sa konačnom ili tako zabranom i ajetom koji je konačno to zabranio, poslanikom ali, svala, nadismo, kojima se kaže da ono što je zabranjeno u, u, u velikim količinama zabranjeno u malim. Čak jedna kap alkola je muslimano zabranjena. E sad, kod, zato je vrlo bitno čitati recimo ne samo hadijska dijela koja mi imamo, Amu. nego komentare I zbog toga je obično eh, oni koji su radili na komentarima, ti dijela su gledali upravo i takve hadise i čim se pojavi takav hadis, onda na neki način u komentaru tog hadisa kažu da je derogiran, stavljam već snage, recimo taj propis, da ljudi ne bi pograšno protumačili vjeru kao što imate... Derogiran sa drugim hadisom, opetan. Naravno, sa drugim hadisom koji je također mora biti virodostajan, ne može se sa slabim hadisom derogirati virodostajan, nego može virodostajan ili neki drugi sa virodostajnim isključivo hadisom da se derogira. E, kakvi, recimo, ponešto hadisa ima i kod Buhari i kod muslima. Mi smo, recimo, pored toga što smo bili učesnici u prevodu samog Buhari i među ostali, zavoljući Allahu, bio sam ja jedan od tih prevodioce, iako je najveći dio preveo Rahmetli Hasan Efendija Škapur, a onda ovaj ostali dio je prevelo desetak ovi naši, jel' tako, onaj intelektualaca u Bosni i Hercegovini, ali da sam bio, eto, učesnik i to mi posebno drago, ali sam onda želio da prevedem, naravno, muslima u cijelosti, pored one eh, skraćene verzije koja je objavljena prije deseta godina u tri toma, i onoga što je u jednom tomu radio Riaset Islamske zajednice, E, mi smo sada, e, doktor Semir Rebronja i ja, nas dvojica, uspjeli da prevedemo u nekoliko godina stan, oko stan rada, od 10 do 15 sati dnevno, uspjeli smo da prevedemo i komentiramo kompletan Sahih imama muslima. I naravno, kad čovjek čita, mm. on će da čita i komentare. A vrlo je bito da je najveća olema u svojim komentarima pojasnila tačnu suštinu tog hadisa. Jer nekada se nama čini da određeno znači imate hadi. Međutim, kada proštavamo... Komentar vidimo da je sasvim drugačija, što mi rekli, suština tog hadisa i zbog toga ja napominjem svima onima koji čitaju hadise da ga uvijek čitaju samo šturo, samo tekst hadisa, nego da pokušaju da nađu komentar hadisa. I upravo smo mi najveći broj ti komentara ubacili kod onih hadisa koji bi se mogli pogrešno razumjeti i koji pogotovo imaju ove neke finese uh -huh. koje su za nas značajne i zbog toga je, kažem, nama veliko zadovoljstvo i sreća u Bosni da imamo i na našem jeziku uh -huh. najveća i najbolja ta dva djela koja su nakon Kuran i Karima najvjestojnija da možemo da se obratimo na njih, da čitamo i onda kada držimo hudbe, držimo predavanja, mi jednostavno razgovaramo svojim kolegama prijateljima da možemo iznijeti hadis koji je provjereni koji je utemeljen koji je autentičan. To kažem mali narodi kao bosanski narod, kao bošnjački narod, alallahu ima čak i ta neznachanija djela tu skpitalna djela koja naravno Imaju nekada i veći narodi prevedena na svoj jezik. Mi to, hvala Bogu, imamo zahvaljujući aktivistima koji se na tom planu ona je bave. I onda je dobro takve hadise iznositi i po društvenim mrežama i neka se šire upravo oni hadise koji su sigurni i ono što je sigurno treba primjenjivati. Ono što nije treba, dok se ne provjeri, ne treba primjenjivati. Nekada možemo otići samo u krije ukoliko primjenimo ono što nije autentično. A što se tiče same a, muslimove zbirke, a, velika je potražnja. A, dokle je došli evo, svi oni koji, koji a, nisu nabavili, a želi bi na koji način da, da dođu? Pa još se tiče te hadijske zbirke, mi smo imali jedan dobar broj pretplatnika i nismo mm. podmirili, ostale je vrlo malo, onaj ponešto je odšlo pokoj i komad i mi, inšalav, telaćemo još, doštampati jedan dio manjih sad tiraž, zato ćemo ovih dana, već možda sutra ili javiti, onaj da u septembru imamo onaj ponovo poziv na pretplatu, pa ako žele se pretplati okay. za, u novi, novi tiraž koji bi išao da može da dođe do te značajne zbirke i kažem ona je, ona je puno jeftinija u samoj pretplati nego što je kasnije u prodaji, pa je pozivamo naše gledatelje da se slobodno jave i da na neki način budu pretplatnici ovog značajnog djela to bi u stvari svaka kuća trebala da ima ono naravno obzirno da je 8 tomova 5000 stranica i kvalitetne papir ono je naravno za naše prilike možemo kazati možda i poskup projekat ali nije skup u odnosu na njegovu vrednotu, njegovu vrijednost ono što je uloženo od njega u sviti je l' tako kvaliteta i vrednota i zbog toga kažem i upoznivam sve oni koji mogu na koji način a mi omogućavamo nekada dva, tri mjeseca, par mjeseci, onaj, na neki način u ratama, da se to čini. Naravno, da i to iskoriste ljudi koji mogu, nama je bitno i drago da dođe do naših čitatelja, da ljudi kada čitaju, da su sigurni u hadis koji čitaju, da ga mogu odmah, naravno, primijenti i da mogu ga kazati drugima i zbog toga je nama značajno da dođe do svih ljudi, tako dalje. Uh, nekako, neki od nas imamo pogrešno uh, mišljenje, pokažemo, uh, uh, to je za FND-e, to je za ovi koji završi islamske fakulte i tako dalje. Uh, kako imamo vrijednost i koliko imamo vrijednost uh, čitanjem samih hadisa? Pa, naravno da nije samo za Efendije. Za Efendije značajno zato što će oni to prenositi. Ja volim da dođu, recimo imami Efendije do te zbirke, zato što ona utemeljena mm. i ono što oni prenesu od atle preko svojih udbi i predavanja će biti utemeljeno. Zbog toga mi je značajno najviše da imami dođu do toga i najdražajim je kada oni to preuzmu, jer znam da će onda siguran hadis doći do uši u ljudi. Međutim, svaki čovjek može to da da pročita i da uzme, zato smo i se trudili da dakle osnovnim jezikom protumačimo te hadise da naš najobični građan naš džematlija može da svati taj hadis kada ga onaj pročita kada pročita njegovo značenje i onda svati njegovu poruku A to i jeste značaj, jer nije eh, hadis objavljen sa ovim imama niti nama koji se bavimo vjerom, nego mm. objavljenim svim ljudima, dakle, Kur'an i Kerim, a poslanik Ali preko hadisa pojasnije taj Kur'an. I svi smo dužni da slijedimo Kur'an i da slijedimo poslanika Ali Kako ćemo ga slijediti ako ne znamo njegove hadise? A posebno, ako ne znamo, mm. dakle, tumačenje tih hadisa i suštinu onoga što je poslanik islam, rekao. I vjerujte da najveći spor i puno je sekti nastalo upravo zbog različnog svatanja i tumačenja određenja ajeta, a posebno određenja hadisa. Zbog toga smo se mi trudili i potrudili dakle, da u toj zbirci navedemo upravo one elemente ili pitanja i dileme na kojima se ljudi na neki način spotiču pa da posebno pojasnimo. Tamo gdje je hadis totalno nekada jasan, gdje se nekada i ponovi više puta, tu nismo tijeli posebno nešto pojašnjavati, ali tamo stvarno gdje je bila potreba, mi smo smatrali to obaveznim da protumačimo i mislim da bi to i tekako koristilo našem običnom čovjeku. A, to je pokazatelj i ljubav, pene posljednika sallalahu a vissalama. Naše generacije prije a, su puno pridavali značaj tome i, i sam njihov odnos. A, prima svema tome je bilo tako da, da kada bi se spomeno, pa sam svalim svalim, i dede i nanje su znali a, zaplakati, a, a kamoli da čuju hadis, kamoli da, da, da čitaju hadis. Pa evo, a, pogotovo a, zbog svega toga da vas vas ušao kompletan trud koji isto radili, imamo dostupno. A, da ovaj prvi dio emisije, a, koji je možda malo bio zbrka, kako ću dokleč, evo ima se servirano, samo i nama da uzmemo. Naravno, i, i sad je ovdje... E, rekao bih, e, kako bih rekao, e, nekoliko još samo stvari vezano za ovo, e, da sam prijatno iznenađen, dakle, velikim brojem pretplatnika koji su već pretplatili. To je znak da bošnjaci stvarno vole i poslanika, mm -hmm. selam. I sunne, to nije zato što, što će oni uzeti to odnaštvo i mi moćemo možda dalje to štampati, do doštampavati, nego mi je prije svega, ovo je bio naš zadatak, ovo je bila moja obaveza kao muhadisa da nešto doprinesem hadisu i hadijskoj znanosti. Obzirom da nije cjelovit bio muslim, smatram da je to moja obaveza jer sam ja doktorirao upravo na toj oblasti i da treba nešto doprinijeti, svojedno da li će kupiti jedan taj primjerak. Ja sam dužan to ponudim i da, da imam sutra da. opravdanje pred svojim gospodarami i pred poslanikom, ale i se sretnemo na sudnjem danu, da sam uradio onu njegovu riječ koju on rekao i prenio našem narodu. I ja sam se potrudio i ponudio. I bio sam skeptičan u smislu da da je to veliki projekat i da je skup projekat, jer je u pretratu bilo 180 km Bojao sam se jer ljudi danas su vrlo onaj, kao što znate, u recesi ugroženi, nemaju sredstava. Međutim, ja sam bio zadivljen koliki broj studenta, koliki broj penzionera se čak pretplatio. I makar i ne imali dovoljno, oni su u ratama to čelina, a mi smo im omogućili. I onda sam zadivljen bio ti, tom ljubavlju ljudi koji previše nemaju, čini mi se, više su oni koji nemaju, uplaćivali, nego oni koji, koji imaju. Oni koji imaju nekada troše u neke druge stvari, ima se neke druge stvari činje bitnijima. Ali sam, kažem, prijatno iznenađen i fasciniran odnosom naših džematlija prema tome. Ja nisam očekivao uopće tako jer mi smo mislili da će to satrajati dugo vremena dok ovaj jedan tiraž ovdje. Međutim, evo, hvala Bogu, taj tiraž je već odšao gotovo pretplati što što jasno govori koliko je naš narod željan. Vidim da stalno me ponovo pitaju za pretplatu pa smo do toga odlučili da ponovo idemo na pretplatnu i jedan tiraž ponovo oštavamo za ove naše e, simpatizere, našega, li, naše lijepe vjere i suneta poslanika, ali i salam, i da omogućimo svakome onome ko želi da dođe, da uistinu dođe onaj do te knjige. Signo, to je još jedan pokazat, da u našem narodu ima velikog hajera, samo treba raditi i a, sve mu to pružiti. Naravno. A, pored ove dvije a, zbirke hadisa, a, imaju i druge gdje su a, navedeni neki hadisi koji koji a, a, nisu Sahih, zbog čega se to navodlo. i... Pa naravno, to ima u, u drugim zbirkama, mm -hmm. već kad krenemo od ovih, čak onaj Sunena, koji su kod nas poznati, koji spadaju u El Kutubosite, u šest najpoznatiji, to imam ne sa imam Tirmizi, imam Ebu davud imam Ibn Mađe, to s četiri velikana i velika Hafiza Adisa, ali oni nisu uvjetovali takve stroge uvjete kao što imam Buhar mm -hmm. i Musnim. Oni su naravno imali te uvijete i tekako rigorozne, ali to nisu uvijeti kao što su ovi, kao što i kod nas, recimo u Bayern, da bi neko zaigrao ili Manchester City mora da bude najprvoklasnije u ovam, recimo u Bundesligi može biti malo malo i slabiji, ne znam mm. u uh, italijanskoj A seriji može takođe da bude malo slabiji u nas, da ne govorimo, može onaj na, zadovoljiti naše klubove futbaler koji možda neće moći ni trčati kako trče ovi u, ne znam, od Premier League i engleski članali kod drugog mjesta i slično tome. Dakle tako su oni postavljali dakle uvjete, svaki od njih imao uvjete kao što ikad nosi klub, svaki traži da fudbaler može da izdrži utaknicu, da je dovoljno brz, da može da dribla, ali naravno ne može da to radi kao što rade ovi da, naj najvrsniji fudbaleri i prema tome nisu svi imali ni te uvjete, postavljali tako stroge kao što se ima u Buharija i Muslim, i zbog toga kod ni ima i hadisa koji nisu onaj na neki način tako jaki, ima neka vrsta slabosti. Ali zato recimo imam tirmizi u svakom hadisu i koji je slab, pojasni da je slabost tu i tu zbog toga i zbog toga. Naglasi. Kod drugi hadisa recimo to ne stoji. Kod je Budavuda rijetko ćemo naići nakon njegovog hadisa neku ocjenu ili kod Ibni Mađaja i onda mora islamska ulema da sjedne i da vremenom to otkriva šta je stvarno ovdje sporno kod njega šta nije. Zato mislim da su i ta dijela izuzetno dobra. Jer nisu, to su učinjaci, dakle, hafizi, hadisa, koji nisu dozvoljavili da bilo šta uđe tam. Mogli ući, ali koji ima malo slabost u sebi, da bi oni neke teme u upotpunili. Zato, recimo, kada uzmete imama Termizija i njegov sunan, u njemu su, recimo, kitabi, to je spoglavlja, nešto potpunija nego kod Buharije i muslima. Zašto? Zato što je on da bi potpunio recimo, neki kitab, kao, na primjer, poglavlju na zivanju salama i pozdravu muslimana jedni s drugima. Oni je ubacio poneke hadise u kojima ima slabosti. Zašto? Da bi zaukružio cijelinu i da bi tu tematiku doveo do savršenstva. Međutim, imam boharija i muslim, oni su donosili samo najvirodostojnije hadise iz te oblasti. Makar ne zakružili cijelinu, ako recimo nema sad nekog hadisa virodostojnog iz oblasti koja tretira nazivanje salama, oni nisu cijeli upću upotrbljavati. I zato je kod imama Termizije njegov sunen onako lijep, praktično lijep, ali on nije siguran u odnosu na, recimo, Buharije, Muslimu, kao što su ovi tako sigurni i, i tako utemeljeni. Zbog toga, kažem, nama je najbitnije da čitamo ova dva djela i ovo što god, naravno, dođemo, imate tamo Hadisa koji su ocijeni kod imama Termizije kada kaže Sahi ili Hasano Saion, to znači da je Hadis irodosljeno i on se automatski može da koristi i da upotrebljava i nema tu nikakvi dilema. Ali, kažem, opet je najbolje uzimati samo ono što je totalno pravjereno ako budemo se time bavili trebaće nam godina da da fino iščitamo da se fino družimo i sa sa Buharem i sa Mustafinom zbirkom Hadisa nađavno oni nisu ni rađeni niti prevedeni niti do nas mm -hmm. dostavljeni da iščitamo za mjesec ili dva dana oni jesu dostavljeni da imamo u životu i da ih se uvijek vraćamo. Naravno, uvijek se vraćamo. Isto kao što na Kur'an, vidjeli ste, nema samo za Ramazan uči Kur'an, mm. nego i van Ramazana, učimo i sljedećeg Ramazana i stalno vidite čitav život i nikada niti nama dosadi, niti možemo ga otkriti i srpiti, niti možemo ga skroz primijeniti. Uvijek imamo ajeta i svaki put kad mi dorastemo u nekom vrsti imana ili vjeri ili života, tek onda vidimo da, da je taj ajet kao da ga nikada ranije nismo čitali. Naš profesor, Rahmetli Husein Đozo, koji nam predava tefsir, on kaže, djeco moja, tolike godine učim Kur'an i studirao na Lazaru i toliko prešao. I kaže, predajem tefsir, ali nekada mi se učini kad čitam ajed kao da ga prvi put čitam. E to je muđiza, to je nadnaravnost Kur'ana. Kada ga čitamo, uvijek nam se na novo otkriva. Jer nekada kada čitamo, nismo, nismo imali taj problem, pa, pa prešli taj ajed, nismo ga ni Osjetili, primijetili. Tek kad imamo taj problem, osjetimo. Kad neko izgubi voljenu osobu pa čita o iskušenjem u kram, tek onda osjeti te jaja, iskušenja. Onaj ko nema taj iskušenje ne može osjetiti. Onaj ko je veliko punog trbuha i uvijek je sit on ne može osjeti onoga gladnog i ne može osjeti one ajete u iskušenjima, dok on ne dođe u tu situaciju kao što danas su izbjeglici ali mi u onoj agresiju, ratu, tek doživimo do neke stvari, osjetimo iz Korana koji nismo ranio, tako i isto u hadisu. I zbog toga je vrlo bitno da ga stalno iščitavamo svakodnevno, a posebno je značajno da je ovo dijelo, imam muslim ili boharija i ovi sunani, svi su poredani tematskim cijelinama. Dakle, po određenim temama, o namazu, o poslu, o hađu, svuda su hadisi na jednom mjestu. I onda čovjek, kada recimo želi da ide sad na hađ, naravno će uzeti kitab ul-hađ, poglavlje o hađu. I uzeti će sve hadise s komentarima o hađu. I osjeti će nepotu ti propisa, saznaće mnoge stvari. Ona, recimo, ko sad ne ide na hađ, ali zato se bavi biznisom, on će uzeti poglavlje koje govori oko po prodaju biznisu. I onda će čitati te... Hadise da mi mogu da i primijeni u svom tom odnosu i sučeljavamju komunikacije sa drugima sa kojima su surađuju u biznesu i u poslovima, el' tako. A on neće sad puno čitati o Hadžu zato što ne ide ove godine, naravno, će ih možda za 5 godina, znači. Takođe mnogi ljudi koji se bave naukom će onaj uzeti Kitabul Ilm, pa će vidjeti šta otme poslanik, alejsalam govori. Onaj ko želi sada da, da uđe u brak, naravno, njemu je najpotrebnije sad da čita Kitabun Nikah, poglavlje I onda će vidjeti šta treba da uradi prije nego stupi u brak, šta treba kad uđe u brak, o izlužnosti njega i žene i žene i njega i tako dalje. I onda naravno više će o braku čitati ta omladna koja se priprema za brak, koja je sad u braku, nego onaj dedo koji je 70 godina već završio svoje ideje. On će više čitati o ahiretu, on će više čitati o Allahovom rahmetu, o ibadetima, šta da više uradi da bi približio se tu i tim ljepotama. Dakle, za sve ima prakšno uzraste u ovim zbirkama, imaju hadisi i čovjek će naravno uvijek preferirati one hadise koji se njega lično tiču tada. A to jeste značaj toga da uvijek nađu. Nije to jedna tematika pa da samo govori o namazoni. Govori o svim dakle propisima, zatim govori o odnosu prema drugim ljudima, govori o odnosu prema samima sebi, govori o onome svijetu, govori o predzacima smaka svijeta, tako da će čovjek kogod se bavi, ako čita redom, sve će pomalo otkrivati. Ako ide jednu tematiku po jednu, onda će uzeti ono koju smatra danas o, najaktualnom koja je ovdje nama prisutna i naći ono recimo sad ako čita ove adise koji su vezani za iskušenja na ovome svijetu, koji su vezani za simptome smaka svijeta, vidjet upravo ove sve događaje u svijetu koje danas imamo, u stvari da je to poslanik sallallahu viselem najavi, Evo. uzet će kitabu, onaj tamo, onaj ne znam, ešatu sa, uzet poglavlje o prednacima i simptoma smaka svijeta. Inači u tom poglavlju i hadise koji su vjerovostojni i komentare koji jasno rašklanjuju ovo što danas dešava u svijetu. Evo dok ste govorili, na upadem je primjer jednog učenjaka kad mi neko došao da ga pita nešto kada dođem za tri dana i za tri dana kada došao da ovom je odgovor kada trebao mi je tri dana da pročitam Kur'an i da nađe odgovor vaš taj koji koji je tražio ovaj. Uh, to to je neki uh, suštinski pristup svim tim nekim stvarima. Uh, da vas svađaš o nagradi, ovo nadam se da smo uspili malo približiti našim gledateljima uh, ove termine i koji su jako bitni za sve nas uh, ostaje na nama samo da uh, nabavimo i da čitamo. Naravno. <laughs> hvala mi još jednom. Početam, gledatelji, hvala vima što ste bili uh, uz nas, da vas svađaš o nagradi. Često kažemo nismo znali, ne znamo imamo sad sve dostupno, pročitati, družce naučiti i onda raditi po tome, iako Bog da nećemo pogriješiti. Do naredne emisije, svako dobro, jesalamu alaikum, rahmatullahi, ubrahjatu.